بارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati saudara Imam Bilal. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati, lagi saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah. Dengan taufik dan hidayatnya Allah Ta'ala memberikan... peluang dan ruang untuk kita bersama-sama di dalam surau pada malam ini untuk berbincang tentang agama Allah Subhanahu wa taala dalam usaha untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Melarang kita melakukan kerasakan Di waktu yang sama Allah ta'ala menyuruh kita melakukan kebaikan dan pembaikian Tetapi ada beberapa faktor yang membawa kepada kerosakan masyarakat negeri dan negara. Punca yang pertama yang membawa kepada kerosakan ialah Kerasakan yang berlaku kepada para ulama. Abdul Karim Zaidan, Sheikh Abdul Karim Zaidan, menyebut di dalam satu tulisannya. Salah satu faktor yang membawa kepada masyarakat dan orang awam. Sukar untuk melakukan perubahan. Ialah kerana adanya syubahat. Kerana adanya kekeliruan-kekeliruan. Lagilah kekeliruan-kekeliruan itu ditimbulkan oleh para ulama. Walaupun asasnya ulama itu adalah golongan yang menjadi pewaris nabi-nabi dan rasul-rasul. Alayhimussalat wassalam. Kerana dengan kelebihan ilmu. Dan kemuliaan ilmu. Dengan sebab kemuliaan ilmu, orang yang menuntut ilmu diberi kelebihan oleh Allah. Dengan sebab kelebihan ilmu, orang yang berada dalam majlis ilmu disanjung, dipuja dan dikasihi oleh sekalian makhluk yang ada di muka bumi. Orang yang memiliki ilmu, dia angkat darjah oleh Allah. Yarfailahu alladhina amanu minkum. Yarfailahu alladhina amanu. Walladhina utul ilma darjah. Allah Ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang dikuniakan ilmu Dengan beberapa darjah Orang-orang yang memiliki ilmu Berada pada darjah yang lebih tinggi Daripada segala orang-orang yang beriman Dengan sebab kemuliaan dan kelebihan ilmu Tetapi ada orang yang memiliki ilmu Mereka menjadi rendah dan lebih buruk daripada orang yang beriman. Bahkan lebih buruk daripada orang yang fasik, zalim. Mereka mendapat lak, -lak daripada Allah dan sekalian malaikat. Dan ikan-ikan yang ada di laut. Puncanya ilmu bukan matlamat hidup. Ilmu bukan matlamat dalam kehidupan seseorang. Matlamat kita ialah pengabdian diri kepada Allah. Matlamat kita hidup atas dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dalam usaha untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan betul dan tepat lagi benar, Allah Ta'ala turunkan ilmu. Yang bersumberkan Quran dan hadis Nabi Sallahu Alaihi Wasallam. Ilmu bukan matlamat dan tujuan. Ilmu hanya wasilah, jalan dan penunjuk ke arah menyempurnakan matlamah hidup bagi menjadi hamba Allah. Oleh kerana itulah, ilmu ini kadang-kadang memberi kelebihan dan kebaikan kepada seseorang. Kadang-kadang menimbulkan penyakit dan keburukan kepada seseorang. Ilmu adalah makanan akal. Akal yang tidak ada makanan, akal yang dahaga. Akal yang dahaga ialah akal yang jahil Tak ada ilmu orang panggil jahil Tak ada bakalan, tak ada makanan Lapor Sebagaimana jasad kita memerlukan makanannya Makanan pada jasad kita orang Melayu nasi. Tak Makan roti cana setiap hari nak akan nasi, Biru muka Orang Arab makan roti. Kena ada makanan. Makanan itu ialah bekalan pada jasad. Makanan kepada akal ialah ilmu. Tetapi ada makanan yang kadang-kadang merosokkan jasad. Gula satu ruang dan masa dia memberi manfaat kepada tubuh jika tubuh yang tidak cukup ramuan gula lemak tidak bermaya kena cukup dalam tubuh kita gula kalau gula kita berada pada tahap yang tinggi dalam tubuh orang, -orang panggil kecil manis penyakit banyak da'ah -oh gula dalam tubuh bila menyakit, kecil mana? Ustaz kuliah nak tidur. Tak ha. tahu? Buat kosyok. Kosyok kan? Kadang tidur. Letih. Tidak bermaya. Tidak segar. Kulit menjadi kering. Isteri pun tak berapa nak sayang mana tidak tahu. Tanya orang puan. Betul ke tak? Ada tak? Nyakit cimani. Sibuk makan ubat. Gula sebab makanan. Garam perlu ada dalam tubuh. Tak cukup garam. Tak kuat kita. Lebih garam, darah tinggi pun. Nyakit. Pening kepala. Tak boleh makan daging banyak-banyak. Tak boleh makan hati. Tak boleh makan sayur bayang. Kerana sakit kepala. Darah tinggi. Tak boleh jaga malam. Tengok Portugal lawan Jerman, Bukan dia yang menang. Tidak <tipati> Dia tidur awal lagi. Tidak tahu. Orang kata tengok bola malam. Tengok Jerman lawan Portugal Mana menang. Tak tahu. Saya go dulu dapat daripada... <tipati> buk. Sebab. Darah tinggi makanan, kunci dia makanan. Akal begitu yuk. Makanan kepada akal ialah ilmu. Tapi ada orang yang ada makanan akalnya buruk dan berpenyakit juga. Maka para ulama menyebut di dalam kitab dia, maka lahirlah dua golongan ulama, ulama ussu dan ulama akhir. Ada ulama' yang jahat. Ada ulama' akhirah yang mendapat redha daripada Allah. Ada ulama' yang benar-benar menjadi pewaris Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Alayhimussalatu -rasul. <Sess> wassalam. Ada ulama' yang menjadi pewaris Iblis dan Syaitan. Tetapi ulama' inilah kadang-kadang menjadi perosok dan pemusnah dan punca yang membawa kepada kerosakan, kepada masyarakat, negara dan negeri. Sebab bila sebut ulama, orang akan, Allah ulama, mufti. Mufti. Maka timbul kekeliruan, kalau orang yang tak ada kekeliruan, dia terus yakin. Oh, mufti kata mesti betul. Profesor, doktor. Awak siapa? Imam, surah, taman desa. Ya. Mufti ni, pro-mufti pula. Majlis jawatan kuasa mufti. Pengurusi, profesor, doktor. Doktor lagi. Keliru orang. Pening. Bahkan orang mula yakin dan percaya. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ni surah lembu. Surah lembu. Allah Ta'ala namakan surah ini dengan surah lembu. Bukan sahaja kerana ada cerita lembu dalam surah ni tetapi Allah Taala mahu menggambarkan ada satu golongan manusia yang ada ilmu tapi perangai dia macam ilmu. Perangai dia macam lembu. Lembu ni kenapa perangai dia? Yang penting bagi dia makang. Makang. Kalau tua-tua tu hendak percaya, tua-tua bela lembu, malang malang-malang pun dia memunyak. Lembu ni ngah tidur tu. Ha, dia buat keluar balik dia makan ni, dia kunyah balik. Dia peracu balik. Betul tak? Kalau orang anda senior orang anda makan lagi lembu aja ni. Kerja nak makan. Lembu ada telinga. Tapi telinga dia tak boleh bagi manfaat. Ha? Lembu ada mata. Tapi apa pasti bagi dia. Tengok opuk je. Makar je. Tentu tak? Mata ada. Otak. Otak ada orang. Api akat. Otak buat gulat. Demikian juga ada ulama yang disebut di dalam surah Baqarah. Yang digelar Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Pakar. Tentang Kitab. Mereka bukan pakar tentang buat bangunan. Mereka bukan sahaja pakar tentang peta. Bukan arkitek, bukan doktor, bukan engineer. Tapi mereka ini pakar tentang kitab yang diturunkan oleh Allah. Hebat. Pakar tentang jasa orang panggil doktor. Hmm, orang ni biasa je doktor. Doktor tahu buat jasa orang nampak ni je. Kalau orang kena rasuk di jinggir, tak tahu. eh. Tapi kalau pakar tentang kitab, kitab datang daripada Allah. Bila baca kita ada ilmu. Bukan sahaja perkara yang berkait dengan dunia, tahu perkara yang berkait dengan akhirat. Bahkan bila pakar tentang kitab, kena Nabi Akhir Zaman. Bila baca kitab, kenal siapa dia Nabi akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah. Mereka kenal Nabi lebih daripada kenal anak-anak mereka. Ini ahli kitab. Tetapi dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala cerita, walaupun mereka ini adalah mereka yang bijak alim tentang kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi banyak ayat Baqarah menceritakan bahawa Ahlul Kitablah yang paling keras, yang paling jahat, yang paling benci, yang paling dengki. Bahkan berusaha untuk menyesakkan dan mengkufurkan manusia. Kerana kitab ini merupakan sumber ilmu yang boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tidak semestinya ilmu memberi petunjuk kepada orang alim. Zalikal kitab la ghaiba fi hudallil muttaqin. Ini dia kitab yang diturunkan oleh Allah yang tiada keraguan dalamnya, memberi petunjuk bukan kepada orang alim. Memberi petunjuk kepada orang bertakwa. Kalau orang alim tu tidak bertakwa, dia tak dapat petunjuk daripada kitab. Tak takut pada Tuhan Maka siapa dia Ulama yang jahat ini Kena-kena Sebab kalau kita Tak kena ulama akhirat Dengan ulama yang mendapat Reda daripada Allah Dengan ulama yang jahat Yang merosokkan manusia Dan memunuhkan sistem hidup manusia Kita akan keliru Akhirnya masyarakat jadi pulau Syarakat jadi punuh. Ulama yang jahat ini kata Syekh Al-Maghdasi dalam kitabnya Mukhtasar. Minhajil Qasidin. Ulama usuh. Al-ladhinahum. Qasduhum. At-tana'uma fi dunia. Wa at-tawassulu ilal manzilati inda ahliha. Ulama yang jahat ini tujuan mereka dalam mencari ilmu hanya nak mendapat kemewahan dan keseronokan serta kelazatan hidup atas dunia saja. Dia cari ilmu, tujuan dia nak dapat kemewahan dunia. Kalau belajar boleh tarah doktor, profesor. Kemudian jadi pensyarah universiti, dapat gaji RM10,000, RM15,000 sebulan. Akhir berakhir, ada kereta, ada rumah besar, ada bini besar, ada anak ramah, ada tanah banyak, ada kebun banyak. Pergilah kuliah dia, rumah dia dekat seorang dia tak pergi. Yang penting dia mengajar, kuliah fitis setiap bulan. Apa yang berlaku dalam masyarakat tak penting. Hak penting sekali sekala je. Bila wartawan tanya macam mana sejarah kemerdekaan negara kita? Kita dijajah ke ataupun tidak? Tidak. Inggeris tak pernah jajah. Ha tu. Dipergunakan oleh orang. Tujuannya yang kedua menuntut ilmu wa tawassula ila al-manzilah ahliha. Dia nak sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi orang yang memegang jawatan-jawatan besar. Penguasa-penguasa yang menentukan jawatan, nak jawatan apa? Dia nak jawatan mufti. Dia kena rapat dengan orang yang melantik mufti. Dia nak jawatan-jawatan orang yang memiliki kedudukan besar. Dia kena baik dengan orang yang memegang jawatan-jawatan besar tu supaya latih dia. Nak latih dia, syarat dia ada ilmu. Maka dia carilah ilmu sehingga dia layak dilantik. Akhirnya dia berada seiring dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Inilah yang membimbangkan. Ilmu ini boleh memakwa manusia kepada syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalahu tariqan ila al-jannah Sesiapa yang melalui satu jalan kerana mencari ilmu, Allah Taala permudahkan dia menuju ke syurga. Tetapi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man ta'allama ilman Mimma yabtaribihi wajah Allah La yata'ammuha illa la yata'allamuha Illa lisabibihi irdal minad dunia Lam yajid hirfal jannati yawmal qiyam Allah Sesiapa yang belajar satu ilmu kata Nabi Dengan ilmu itu sepatutnya dia mendapat redha daripada Allah Tiba-tiba dia tidak belajar ilmu itu melainkan untuk mendapat habuan dunia. Lami Yajib, dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Orang yang belajar boleh masuk syurga. Ada orang yang belajar masuk mereka. Bahkan tidak dapat mencium bau syurga. Bau syurga pun tak boleh cium. Nak masuk syurga mana? Bau syurga pun tak boleh disebut dalam hadis yang lain kata nabi man ta'allamal al ilma li ulama au yumari bihis sufaha au yusrif wujuhannasi ilayhi fa sesiapa yang belajar satu ilmu tujuan dia untuk bermegah-megah dengan orang yang lain orang kata ini aling sekali ini aling sekali orang ini hebat sekali Ataupun dia boleh berhujah dengan orang yang bodoh. Bila dia cakap dengan bodoh. Muda, tak mengaji. Aku mengaji tinggi. Ataupun tujuannya supaya orang ramai mula melihat dia hebat. Fahuwa finnar. Orang yang menuntut ilmu kerana tujuan-tujuan ini. Iaitu tidak ikhlas dan jujur. Fahuwa finnar. Dia berada dalam neraka. Boleh lihat. Ilmu. Membawa manusia kepada syurga. Ada ilmu yang membawa manusia ke neraka. Oleh kerana itulah lahirnya ulama' jahat. Lahirnya ulama' akhirat. Bukan makna ulama' akhirat ni. Dia akan selipas. Oh kita ingat ulama akhirat ni Allah penting akhirat je dunia rumah nak terbalik. Oh ni ulama akhirat sungguh rumah nak terbalik. Mari sorang pakai basikal je. Tak naik kereta sebab minyak mahal. Pakai bisikal. Bakas rebang je agak. Pakai baju butang terbalik. Pakai kai plekak, jaga. Buruk. Oh, ni ulama akhirat sungguh. Bukan. Bukan makna ulama akhirat, ulama yang tinggal dunia. Ulama akhirat ialah ulama yang menghayati ilmu agamanya untuk mencari reda Allah. Dia. Walaupun dia kaya. Tetapi ulama jahat tidak semestinya kaya tetapi dia miskin, tetapi dia dipergunakan oleh orang. Dia tak lepas kapung kampung saja. Tengok? Berita ahli, pergi talqai, lepas tu tanya ustaz, macam mana ustaz ni? Politik-politik ni ada dok, dalam agama ni. Hoi, mana ada politik dalam agama? Mereka boleh masuk jururga, mereka tak membayang raka. Dah mengundi macam mana? Kepada mereka nak makan apa, mereka tak pergi mengundi, tak apa. Ini ulama' apa ni? Ini bukan ulama' ni. Ini lembu. Baqarah. Lembu kasar. Baqarah ni. Sebab apa? Sebab dia ni. Kasar saya sebut tu. Tapi Allah Rasulullah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut surah ni. Allah Ta'ala sebut nama surah ni. Bukan Nabi Muhammad menamakan surah-surah. Surah-surah dalam Quran bukan dinamakan oleh Rasulullah. Dinamakan sendiri oleh Allah. Di antara sifat ulama akhirat ini, kata Syekh Al-Maghdasi dalam kitab dia, An yakunu munqabitina alis salatil muhtarizina min mukhalatihim. Di antara sifat ulama akhirat, mereka tidak terperangkap ataupun mereka terpisah. Daripada kehendak penguasa-penguasa Dan mereka menjauh diri Untuk bergaul Dengan penguasa-penguasa Ulama akhirat ni Dia tidak mahu Berada di bawah perangkap Dan berada dalam Penjara, kepongan Genggaman Penguasa, tidak sebab dia tahu kalau dia duduk dalam perangkap genggaman penguasa dia akan dipergunakan oleh pemerintah. Zaman Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah seorang ulama mazhah. Ada 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafie, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah ini pengasas mazhab dalam Islam. Mazhab iman Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini hidup di zaman Abu Ja'fa Al-Mansur. Abu Ja'fa Al-Mansur ialah pengasas khilafah Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah yang luas. Luasnya kerajaan Abbasiyah ini Pernah disebut oleh khalifah Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid ini mengatakan khalifah Abbasiyah Di zaman kegemilangannya Harun Ar-Rashid pernah sebut khalifah ini Kerajaan ini pun sahibat Harun Ar-Rashid dia mengatakan khalifah Dia kata, hey Allah nak duduk di langit Turunglah hujang di mana sahaja. Niscaya segala hasil pertanian dan cukai pertanian akan juga sampai kepada saya. Luahnya kerajaan ni. Bukan Malaysia ni kecil. Kalau jadi mufti Malaysia hebat dah. Hmm. Kerajaan Abbasiyah ni. Turunglah. Awang ni. Turunglah hujang mana. Hasilmu akan sampai saya. Luahnya kerajaan. Pengasas kerajaan yang sangat luas ini nama dia Khalifah Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur. Keturunan Abbas bin Abi Talib, keturunan bapa saudara Nabi. Waktu dah bermula kerajaan Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur ni dia memerintah menggulingkan kerajaan Umayyah. Dalam keadaan bersikap zalimnya dia mengambil kerajaan yang baru dia mahu supaya rakyat akur dan menerima kerajaannya supaya rakyat ni terima kerajaan zaman tu orang belajar orang mengaji maka khalifah Abu Jaafar Al-Mawsur lihat khalifah cakap saja orang tak dengar Percakapan ulama, Percakapan yang didengari oleh rakyat dan masyarakat, Ialah percakapan ulama. Sebab itu orang guna ulama. Tahu? Kalau Perdana Menteri kata, Himpunan bersih haram. Uh, orang kata, haram apa bini mu nak kau hebat. Nak kata haram. Balik mekuh awal orang lain tak dah lagi, Dia habis dah haji. Orang Tapi kalam yang akan didengarkan Tentang haram halal ni Orang akan ke mufti, mufti. mufti. Kalam yang didengar Maka Abu Ja'afur Al-Mansur kata Kena ambil ulama, Kena guna ulama. Ulama yang hebat Yang memiliki pelajar yang sangat ramah Di masa itu ialah imam Abu Hanifah Abu Hanifah ni anak murid dia ramah Maka Imam Abu Ja'far Al-Mansur khalifah menghantar wakilnya bertemu dengan Al-Imam Abu Hanifah. Wujuk dia. Dia hantar wakil minta supaya Imam Abu Hanifah mari ke istana kerana tuanku Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur mahu berbincang tentang masa depan Islam dan masyarakat bila ulama sedar tuanku sultan cakap tentang Islam ni dia sedialah boleh baguslah nak dengar nasihat Abu Hanifah apa pergi ke istana mengadap Abu Jaafar Al-Mansur sultan Amirul Al Mukminin bila mengadap Abu Jaafar Al-Mansur kata saya menawarkan jawatan yang sangat penting dalam negara ini dan dalam khilafah ini kepada tuan imam. Tuan Syekh. Saya mahu melantik tuan Syekh sebagai mufti kerajaan dan khilafah Abbasiyah. Mufti bukan negara ni, mufti khilafah, mufti empire kerajaan Abbasiyah. Mufti besar. Saya minta tuan Syekh terima. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah jawab, Imam Abu Hanifah kata, Ya Amirul Mukminin la Asluh, Wahai Tuanku, saya tidak layak memegang jawatan Mufti. Baik, Abu Hanifah tahu dah, kalau saya dilantik jadi Mufti bukan Imam Abu Jaafar ni nak dengar ala hal saya, dia nak berguna saya bila saya pegang jawatan mufti fatwa dia hak baca hak abu jafa ja je supaya bila saya keluar arahan fatwa orang dengar sedangkan bukan fatwa saya hak abu jafa ja nak imam abu halifah sedar dia akan dipergunakan oleh khalifah dia kata la aslah aku tak layak jadi mufti betul sungguh tak layak sebagai mufti nak dipergunakan oleh khalifah. Keluar patuah ikut kehendak kerajaan. Membenarkan yang mungkar. Membenarkan segala kejahatan. Tak boleh. Bila dia kata tak layak. Tuanku Sultan tu kata dia. Wallahi kazabtah. Wahai Tuan Imam. Awak bohong. Awak penipu. Kata Imam Abu Hanifah. Wahai tuanku. Kalau saya penipu, memang saya tidak layak jadi mufti. Kerana mufti tidak bukan penipu. aku kata saya penipu, saya tidak layak jadi mufti. Tidak? Kalau mufti pun bohong, teruk kita. Sebab itu jadi harus sana, harus sini tu. Sebab bohong. Tidak? Sekali harus, sekali sana. Sekali harus sini. Ha, jadi dua kali harus. Sana ni dua. Dua kali. Tu jadi pening. Kali harus, kali haram. Kali haram, kali halat. Hak ni boleh, kali hak ni tak boleh. Jadi pening. Kalau tuanku kata saya pembohong, pembohong tidak layak memegang jawatan mufti. Wahai Amiral mukmin, kata Imam Abu Alipa. Kalau saya ini memang benar, saya tidak layak, saya tahu diri saya. Memang saya tidak layak, jadi mufti. Bila tuanku dengar macam itu, putuh hujah tuanku. Tu aku tak boleh nak berhujau. Mana-mana penguasa ni kalau tak boleh nak berdebat, tak boleh nak berhujau, dia akan guna kuasa dahulu. Ya. Tak boleh nak lawan, ngedebat. Orang kata mari berdebat. Eh, tak boleh nak berdebat. Mari kita berhujau. Tak berani nak berhujau. Bila tak ni nak berhujau, nak berdebat, dia guna kuasa dahulu. Dia menggunakan pengawal-pengawal pergi paksa imam Abu Hanifah supaya terima jadi mufti pas. Abu Hanifah kata saya tidak layak. Saya tidak mahu terima jawatan mufti. Akhirnya Imam Abu Hanifah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Siapa tak arah tu? Bukan kena tangkap buat maksiat. Ditangkap kerana tidak mahu pegang jawatan mufti. Pelik tak? Oh, atas dunia ni. Hmm, dia tak berebut nak jadi mufti. Kalau ni orang tahu jawatan bufti, kena tangkap di penjara. Bahkan disebut dalam satu riwayat, Imam Abu Hanifah mati dalam penjara kerana diracun oleh Abu Hanifah sendiri. Abu Abu Ja'far Al-Mamsul sendiri. Khalifah ni, dia bila tengok Imam Abu Hanifah ni degil sangat, Maka akhirnya dia letak racun dalam makanan dan minuman. Masuk dalam pejara. Imam Abu Hanifah lapar. Dia ingat dia tidak ada racun, Dia makan. Akhirnya dia mati kerana racun itu. Kalau benar kerana racun dia mati syahid pada jalan Allah. Ini dia ulama' zaman dulu. Kerana mereka sedar. Dan mereka tahu. Sa'a bin Musayyad pernah sebut dalam ucapan dia. Saat benar saya beritahu dapat pesan kepada anak-anak muridnya termasuk kita semua umat akhir zaman kata dia idra'aytum al-'alim yuxshal umara apabila kamu melihat soalan yang alim masuk bertemu dengan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa. Kamu tengok orang alai ni jumpa perdana menteri hok jumpa menteri jumpa perdana menteri baiknya dia Fahzaru minhu kata Sa'bil Musayyab Kamu mesti berwaspada dengan orang alai ni Fa lusun. dia lanu dia perkop bukan saya kata ni Sa'bil Musayyab kata Seorang ulama tabi'i dalam Mazhab iman syafi'i, kata-kata Sa' bin Musayyah ini diletak kedudukan yang besar. Bahkan riwayat yang diwayatkan oleh Sa' bin Musayyah, dianggap hadis, dianggap tarbaknya seperti hadis oleh Mazhab syafi'i. ni Sa' bin Musayyah. Sa'abim saya kata kalau awak tengok seorang alim tu mula-mula dia keluar fatwa menyambut hari taipusan haram. Lepas tu bila pergi Perdana Menteri Sadang je harus Perdana Menteri hadir dalam hari. Ha ni makna pelanuh. lanung Ni lanung. Maka saya kata ni saya tolong terjemoh je. Ha? Kropok kata ni. Ni jenis kropok. Dia ada kepentingan dia. Sebab apa dia keluar bantuan? Jatuh. Kata Iman Huzaifah Ibnul Yamam. Sahabat Nabi. Iyakum wa mawaqifal fitan. Kata dia. Kamu mesti menjauhi daripada tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Anak murid dia. Pelajar-pelajar dia. Yang kemungkinan akan jadi para ulama. Tanya Huzaifah. Wahai Tuan Syekh. Muazzin ini sahabat Nabi. Wamahia apa dia tempat-tempat yang boleh menimbulkan dan mengundang fitnah. Abu Abdul Umar kata dia pintu-pintu rumah pemerintah pemerintah. Yudhul ahadu ala al Amir, faysidquhu bil khabib, wayqulu ma laisbihi. Jika seseorang kamu masuk bertemu dengan seorang pemerintah boleh mengundang kamu akan membenarkan yang bohong dan kamu akan bercakap benda yang tidak sebenar. Dah bila kita duduk depan tuanku, tuanku tanya, macam mana ni, datuk? Pakai gata mah ni hala ke arah ni? Itulah awak mana? Saya sendiri susah godai awak harta saya. Betul tak? Ha. kalau kau duduk dia pakai gata mah. Dia bertanya datuk, macam mana? ukur wakar kat tempah ni, ni awak apa ha? ni? Hah? Ni awak apa ni? Dah jawab. Kalau jawab kena lepas dia, neta po. Um gay ni best, best keng loh. Uh, ada orang dia tapak biasa dah. Ni awak jaga jawatan. Ya, ni awak ni? ni. Pak Tidak kata kalau masuk tidak dapat tidak bila mau bertemu dengan orang macam ni, fias duku mobil Ya pertama mungkinlah mereka kata, tak apa tuanku, tuanku tak apa cakap, yang penting tuanku kena banyak istighfar taubat. Hak tu habis lembutlah tu. Betul tak? Hak tu lembut sekali dia. tuanku nak makan, tak apalah. Akhirnya kita akan cakap, betul Benda yang tidak selayaknya. Ha, betul. Kita akan berkata, hmm terserah kepada tuanku lah, tuanku nak makan ke, tak mau makan ke. Tuanku halah. Betul di Terengganu Sultan Mizan isteri dia sebelum ni tak pakai jilbab. Isteri tuanku Sultan Mizan tak pakai jilbab sebelum ni. Bila dia pakai jilbab? Masa Pas mengaitah negeri Terengganu. Bila Pas mengaitah negeri Terengganu, Allah saya sebut. Ha? Macam ni masa tu orang kerajaan? tu Guru jadi kerajaan. Menteri so, Ya tu Tok cakap dengan tuanku sultan. Pergi nasihat ke tuanku sultan. Wahai tuanku. Isteri tuanku tak pakai jilbab. Tutup aurat. ada pakai tutup aurat. Dosa. Haram. Tuanku didiklah. Dan tuanku minta lah supaya pemaisuri. Minta tuanku pakai jilbab tok guru bawa jilbab hadiah cari kedai hok mahal-mahal sikitlah sesuai dengan tuanku beri hadiah ni tuanku jilbab hadiah pada permaisuri ustaz mizan kata ustaz mizan agak baik juga sikit tak apa saya pujuklah you know? tapi sultan mizan kata apa dia kata tok guru dia panggil Tuk Guru kau. Dia panggil da Dato' Sri. Dia panggil Tuk Guru kau. Ya kata Tuk Guru. Sebab apa penasihat agama... ...orang duduk dalam istana saya... ...dak pernah beritahu buat ni. Ya tu. Kenapa penasihat-penasihat agama... ...dak pernah beritahu saya tentang ni. Kata Tuk Guru saya tak ada komen lah. Saya tak mahu komen tentang orang. Tapi Tuk Guru kata... Orang perempuan kena tutup orang, wahai tuanku, tak boleh. Bukan senang. Sultan Miza sendiri beritahu ke Tuk Guru, susahnya Tuk Guru. Orang comel, pemais, para Mughalri. Ya Tengok, bukan nak pakai jibat bagaimana, orang comel. Tuanku Sultan Miza, kali-kali kata susah tu aku tak mau lagi, tak mahu. Manku, tak mau Seinggalah beberapa lepas tu Sultan Mizang taipu tu guru tu guru mari ke istana tu pergi kenapa tu aku tu aku kat kabur senyum tu aku tu aku kata Allah saya gembiranya dia nak pakai jilbab ha, dia nak pakai jilbab dah saib jaya dah pujuk dia ha, sehingga hari ni pakai jilbab jadi pemahsuri yang agung pakai jilbab sampai sekarang jadi agung. Kalau ulama' dia berani. Kalau ulama' dia berani. Bukan sahaja pemerintah jadi rosak. Dia rosak. Dia tu rosak. Kalau dia rosak seorang ada apa. Boleh tahan sedikit. Dia berosak ke masyarakat pula. Di antara tanda ulama akhirat kata Syekh Al-Baghdadi, Allah yasṭari'ūna ilal fatwā wa allā yaftaw illā bimā yatayaqqanūna ṣiḥḥatah." Kata dia. Ulama akhirat mereka tidak cepat dan gopoh mengeluarkan fatwa. Ulama akhirat ni diteliti dulu nak keluar fatwa ni, boleh ke tak? Dan mereka tidak akan mengeluarkan fatwa. Melaikah yakin. Betul fatwa dia. Yakin baru keluar. Sebab fatwa ni lain. Ustaz Azhar tu orang tanya banyak. tu bukan fatwa tu tuan-tuan. Ustaz Azhar dia jawab. Bila orang tanya, dia jawab. Bila orang tanya, dia jawab. Jawapan Ustaz Azhar tu pandangan. Dan apa yang dijawab oleh Ustaz Azhar. Tidak boleh dikategorikan fatwa. Tak boleh. Sebab dia bukan mufti. Dia nak jawab acara-acara pun, ke mana dia? Ya. Hak pendirian dia, pendapat dia, pegangan dia, tak apa. Sebab dia kata Ustaz Zahar bukan mufti. Tapi bila mufti keluar fatwa, dia akan menjadi warta, menjadi hak dan kewajipan orang kena akur, kena terima. Sebab dia mufti. Testus ada jawatan dia. Sebab itu dia kena keluar. Bila mufti buat keluar fatwa, jawatankuasa fatwa-kuasaan buat keluar fatwa, himpunan bersih haram, risiko dia apa? Apa makna haram tuan-tuan? Haram ni makna apa? Haram ni ma yusabu, ma yusabu tarikuhu. Wa yu'aqabu fa'iluh. Ni makna haram. Haram maknanya orang yang meninggalkannya dapat pahala orang yang buat dosa. Kalau himpunan bersih itu haram, orang yang hadir himpunan bersih itu berdosa. Orang yang suruh supaya hadir dalam himpunan bersih itu berdosa. Dan orang yang tidak hadir himpunan bersih itu dapat pahala. Dan orang yang lawan hiponan bersih tu dapat pahala. Betul ke gitu? Itu ke risiko dia besar. Risiko dia bukan dunia saja Akhirat. Sebab pahala dosa dia siapa akan akhirat? Betul tak? Dunia ni bitih. Kita buat amalan atas dunia ni. Orang panggil boleh pahala. Tapi pahala nilai yang dia mana? Akhirat. Kalau pahala ni nilai yang atas dunia, Orang marif surat malam ni penuh ni. Sebab apa? Bila keluar je, Saya boleh pahala lah. Oh, ada lah 300 pahala. Oh, kalau boleh 5% pun marif dulu lah. Betul tak? Tapi pahala ni akhirat-akhir lagi. Baru tahu pahala. Orang kata semayang jemaah oh, boleh 27 pahala dia. Bila pahala 27 tu? Bukan atas dunia ni akhirat tuga dia ada kaitan fatwa dia ada kaitan dengan akharat bila kita kata haram orang yang khatif dosa macam mana pula doktor yusuf qardawi saya sengaja bawa apa yang ditulis dan disebut oleh doktor yusuf al-qardawi doktor yusuf al-qardawi ni ketua kesatuan ulama sedunia pengulusi ulama dunia ni oranglah dia pengerusi kalau mufti Malaysia. Langit dengan bumi Dr. Sokhar Zawi ini. Sedap. Kebijak lagi dia. Dr. Sokhar Zawi. Tuan -tuan, pengurusi tuan-tuan. Kesatuan ulama' sedunia ni Pilih dia jadi pengurusi. Dia kata apa? Bila orang tanya dia tentang demonstrasi. Demonstrasi. Demonstrasi besar itu besar lagi poket oh, kecil je kita bukan nak buat demonstrasi dengan. nak duduk batu. Geri duduk nyak batu. Kalau dia lok pula-pula itu balik kau kalau duduk situ kau. Oh, pagi hmm. nak berok tari juga kita. Ada orang berok situ kau. Orang Melayu ni. Hari Jumaat baru ni Negeri Terengganu kita buat program hempong dan ingat dekat stadium Rotoh Negeri Terengganu. Stadium Rotoh Genap 3 tahun. Buat stadion, harga dia hampir 300 juta. Kalau 300 juta itu digunakan untuk mahasiswa, dia boleh bagi beasiswa kepada 15,000 pelajar. Tapi 300 juta itu hilang sahaja, guna stadion, dan dua kali dalam tempoh setahun. Runtuh. Sehingga hari ini, stadion tu runtuh kita buat program program kita panggil himpun rama-rama mari ingat pakak tunjuk ni tadi tak ada benda tak ada berlaku huru-hara bila polis dak ganggu polis kawal molek polis tunjuk ni tempat parking pak parking pak parking orang pergi parking orang beratur duduk bawa anak isteri tak ada apa kada punya ada orang mati ada orang nak tak ada kenapa bersih je dia tu bila orang sembuh gaih, bila orang pukul, bila orang kejur, bila orang halang, tak kurang. Tidak? Bukan kerana bersih. Bukan kerana peserta bersih. Tapi kerana orang buat. Dr. Sukarnowi sebut, dalam fatuanya tiga perkara saya nak sebut. Dia kata yang pertama. Ina tazahor selmi mina truk alatii sharrah al Islam ltaabir an al rai dia sesungguhnya demonstrasi aman dan perhimpunan aman merupakan salah satu cara yang disyariatkan oleh Allah satu cara yang disyariatkan oleh Islam buat demonstrasi himpunan mata bersih itu merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Islam kalau barang yang disyariahkan oleh Islam, kita kata dosa, teruk. Islam mensyariahkannya, tiba-tiba mari jawatan kuasa fatwa bahasa negeri terhadap kata haram. Munasabah, munasabah. Sebab hukum huduk, Tuhan kata comel. Ulama-ulama ini kata haram boleh lagi. Betul. Betul. Yang kedua, kata... Dr. Yusuf Al-Qaradawi wa innal 'unf alladhi tumarisuhu al-hijratul amniyyatul arabiyyah diddal mutadawhirin wa ma Sesungguhnya keganasan yang dilakukan oleh pihak keselamatan dalam menentang peserta-peserta himpunan itu sehingga melahirkan sikap keganasan pukul sepak terajang merupakan suatu perkara yang haram pada sudut syarak tapi Jatah kuasa fatwa ada dak keluar fatwa hak ni polis pukul peserta-peserta besi haram ada dak keluar saya tak dapat apa nak keluar ni Sedangkan kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis al muslim akhul muslim la yuzlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuhaqiruh orang muslim ni saudara muslim yang hadir peserta bersih tu ramai orang Islam. Polih-polih yang jaga tu orang Islam. Orang Islam tidak boleh menzalimi orang Islam lain. Tidak boleh menghina orang Islam lain. Tidak boleh memukul orang Islam yang lain. At-taqwahahuna, kata Rasulullah. Taqwah memang ada di hadang hati. Tetapi cukup nak mengetahui bahawa orang itu tidak sempurna taqwanya. Bi hasbi mre'in minasyari. Cukup, seseorang itu dianggap jahat. An yuhakira akhahu. Dia kutuk kawan dia. Buka pukul. Eh, eh awak mari ke masjid damai ni buat apa? Balik-balik. Kata begitu tu jahat dah ke saya saya negeri kanun nak mari Kuala Lumpur sekali-kala ah balik balik apa baju kuning balik itu pun jahat dah jahat dah ni Rasulullah sebut lagilah an yuhaqira akhahu almuslim dia kutuk dia hina dia kata oh ni mari-mari belakang. nak nak goling kerajaan jahat belakang ni merugikan orang berniaga mengutung kau orang berniaga dah tu Patutnya. Patut tengok orang menega air. Habis. Habis. Habis. Orang pakat beli. Dia Jagung, Jaga habis. Kacang habis. Allah. Tapi dia tak tengok. Kul muslim alal muslim. Kata Yusuf Hurdawi. Sabda Rasulullah. Orang muslim. Kata orang muslim lain. Haramuhu damuhu wa maluhu wa irduh. Haram darahnya. Haram hartanya. Haram maruahnya. Tak boleh. Pukul. Tak boleh. Ini dua yang ketiga kata doktor zakardi saya sengaja baca dalam bahasa Arab ni sebab doktor zakardi orang agak. dia cakap Arab takut orang kata ha ni ya, awok reker-reker ni kata doktor zakardi innal musyarakata fil masirat wal mudaharat naw'un min anwa'il jihad fi sabilillah wa innaha la ta'ti liqiyam ash-shu'ub bi istirdadi huquqiha min al-hukkam misdaq liqauli ar sallallahu alaihi wasallam sayyidush shuhada hamzatu ibn abi talib wa rajulun qama ila imamin menyertai mana-mana himpunan jalanan kata dan sulthawi mana-mana orang buat himpunan jalanan kita serta ataupun mana-mana demonstrasi yang dibuat dengan tujuan bagi menegakkan hak dan mengembalikan hak rakyat dan bangsa daripada pemerintah yang zalim merupakan salah satu jenis jihad yang disuruh oleh Allah. Tapi kalau demonstrasi tunggai punggung itu dah aso tu, tu senama punggung tu dah atau jihad tu. Jangan yang kata oh tu jihad, oh tu kalau pintah atau oh, menghina orang. Ah, ha? neh, yang oh jihad juga gitu. kalau ada senama punggung kita gila-gila. Ha tu bukan menghina orang Islam. Orang Islam ni boleh kita perang tak boleh. Kita berperang. Kita bunuh orang kafir. Kita gerang sangat dia kafir. Ke kita kerak dia, kita pacung dia. Kerak telinga dia, tokes mata dia, buang hidung dia, korek hati dia, kemudian kita tekang dia, ambil batang kemaluan dia, kita kerak buat jual kedai. Tak boleh. <tuh> Tahu le. Walaupun dia kafir. Tu masa perang. Lagilah masa aman kita pergi depan rumah dia, kita buat senam punggung, kita tunggu depan punggung dia. Punggung orang lelaki pula, tak ada orang bina langsung. Memang orang akan kata ni ke orang Melayu. Sedah orang Melayu lalu kat depan orang tu, lalu sikitlah eh, itu orang Melayu. Betul tak? Nak lalu kau belakang tu. Minta izin. Saya lalui kau belakang kan. Ni ada orang Melayu. Ada orang Melayu. Walaupun Islam dah ajar gitu. Tapi ada orang Melayu. Gitu semua. Tapi kalau orang Melayu. Yang kata berjual Melayu sungguh. Gitu unggih bunggu depan orang. Ha, ni bukan ada jihad ni. Demonstrasi nak mengembalikan hak. Kepincangan dalam perlahan Kepincangan dalam sistem demokrasi. Berlakunya pembohongan. Bagi hak kepada orang yang tidak layak mengundi. Boleh mengundi. Boleh beri kat penalang kepada mereka. Kat penalang sementara. Ini mengancam dan menggadai tanah air umat Islam. You Kenapa? Know? Orang Islam jadi punah. Bahkan bagi kerajaan. Kerajaan akan dapat menang dengan undi pos. Dengan warga asing yang dapat mengundi. Ini adalah kerajaan yang tidak sah. Kerana kerajaan yang dibina dengan penipuan, pembohongan. Kepincangan dalam sistem pelihara raya. Dengan rasuah politik wang. Bagi 500. Dua cukup bagi 500. Dua cukup bagi 15 ribu. Akhirnya kawan-kawan takut boleh 15 ribu. Oh, ni politik wang. Rasuah akhirnya orang tidak boleh mula berfikir Bagaimana kerajaan yang benar Kerajaan yang terus Kerajaan yang baik Kerajaan yang jujur Kerajaan yang bagus tak. Orang akan fikir oh, Saya bertih-bertih ya. Duit ya. Alhamdulillah lah. Boleh juga duit RM500 Saya ceramah di terhadung Saya kata Allah oh, kita ni boleh RM500 RM500 Menteri Besar Teranong beli badak sumbu 3 ekor sejuta. Badak sumbu 3 ekor, harga dia 1 juta. Pak cik. Badak sumbu kena. Badak sumbu putih. 3 ekor beli 1 juta harga dia. ribu seko. Kalau baduk sumbu harga dia 330, kita harga 500 ringgit. Teruk lah kita tau. 500 ringgit untuk 55 tahun. Itu pohok kita. Teruk kita. Tapi teruk macam ni pun orang kata pengaruh kerana apa? Kerana politik uang tadi. Kena uguk. Kena ancam. Dia takut-takutkan. Maka suasana inilah. Perlunya kadang-kadang adanya demonstrasi, bantahan, himpunan. Bahkan kata Doktor Yusuf Hurdawi. Himpunan seumpama ini dilandaskan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Penghulu mati syaiq Hamzah bin Abi Talib. Dan seorang lelaki yang bangkit bangun. Menuju berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Dia bangun pergi temu dengan pemerintah yang soleh dia kata awak buat ini tak betul. Peliharaya yang awak buat ni berlaku penipuan yang banyak. Kepicangan yang banyak. Sistem demokrasi yang awak buat tidak adil. Awak boleh masuk dalam TV kempen siang malam. Saya tak boleh masuk. Sedangkan TV ini hak kita semua. Tiba-tiba dia dibunuh. Dia dibunuh dengan sebab dia menegar. Maka kata Nabi dia akan menjadi penghulu orang yang mati syahid dalam syurga nanti. Ini, kalau mati. dah Kalau pergi saja. Boleh bahala. Lah. Sebab tu kita melihat kepingcangan yang banyak hari ini. Kepingcangan-kepingcangan inilah orang tidak sedar. Kerana di antaranya. Kerana di antaranya. Wujud ulama-ulama jahat Yang menimbulkan kekeliruan Yang membuatkan orang Tidak mampu berfikir secara rasional Dan tepat Orang nak fikir Orang mula fikir boleh 500 ringgit Tak apa lah Dia dah ingat toh, tu Boleh 250 juta hmm, no, Boleh 250 juta Orang kata tu pinjamang man Betul lah awak boleh pinjam man 250 juta Dengan peredah yang sangat rendah Orang, pelajar-pelajar boleh pinjaman PTPTN. Hadir dalam himpunan bersih je. Kena ugu lah. Ya. Pelajar yang hadir dalam himpunan bersih. Hak yang ada di negeri Terengganu. Belajar di Mesir. Dia buat himpunan dia. Pakai baju bersih. Dia bergambar. Dipotong pinjamannya sembilan orang. Sembilan orang kan semua tu. Pinjaman dia kan belajar tunjuk sikap dia suara dia hak dia hak 250 juta ada benda bebas ade tu tu terbaya sekarang negeri teranuk ada 12 orang wakil rakyat satu orang boleh 1 hektar tanah rakyat dibahagikan tanah 1 ekar bagi nang satu ekar dia bagi enam buat luk, beri rakyat. Ha, ni rakyat miskin. Ingat, ni kerajaan beri ni. Sana luk. Tapi satu ekar bagi enam. Wakil rakyat boleh sehektar. Wakil rakyat boleh satu hektar. Orang tak sedoh ni. Adik ke? Sebab tu perempuan beli ni kadang-kadang bijuk juga, je buat cerita. Nujung, pot belalang kan. Ajis dengan Sudin curi lembu dengan kambing. Masuk dalam hutang, dia pun bagi. Sudin kata, Ajis, kita bahagikan. Okay. Ajis pun bagi. Ajis kata, awak satu, saya satu. Awak satu, saya satu. Boleh dua-dua seorang. Kemudian, Eric lembu kambing. Sudin pun kata, Hai Ajis, kenapa awak-awak dua-dua besar? Saya dua-dua kecil. Tidak adil. Awak menipu. Tidak. Oh. Oh. Sudir kata. Haji kata kalau awak nak percaya saya, awak bagi. Ha. Sudir pun ambil. Bagi. Awak satu, saya satu. Awak satu, saya satu. Bila bagi, tidak. Sudir pun erit. Haji pun erit. Sudir tengok. Jis, kenapa saya dua-dua tetap kecil? Awak dua-dua tetap besar. Tidak adil. Saya penipu. Ha. ha. Sudah so, ngaku dia penipu tapi kerajaan ni nak mengaku dia susah. <laughs> ya, rakyat pun tak nampak tipu tu. Dia dapat 250 juta, rakyat dapat ribu. Tu boleh bagi tiga. Kenapa? Tak nampak? Kita tengok cerita orang beli, ayah mari kuliah padang. Tapi macam mana nak selesa masalah ni? Satu je penyelesaian dia. Nak baiki ulama, nak baiki masyarakat, nak baiki sistem, nak baiki suasana ada kena buat perubahan dalam peliharaaya. Kena buat perubahan dengan pemerintah. Pemerintah baik, orang bawah jadi baik. Ya. Ulama pun jadi baik. Zaman Harun al rasyid Harun al rasyid menjadi khalifah yang baik. Akhirnya melantik Abu Yusuf yang menjadi anak murid iman Abu Hanifah yang enggan jadi mufti tadi. Abu Yusuf terima jawatan sebagai ketua hakim. Dia terima oleh Abu Yusuf. Sebab apa dia terima? Kerana dia tahu. Khalifah yang ada, Khalifah yang baik. Harun Ar-Rasyid bila dia nak beritahu, dia nak tahu tentang cuka. Macam mana nak buat cuka, macam mana nak pastikan cuka, bagaimana nak buat keadilan dalam ekonomi. Dia bertemu. Wahai Syekh Qadil Qudah, Abu Yusuf. Abu Yusuf maksud itu. Tolong tulis satu kitab untuk menjadi rojokan tuanku, better dalam memerintah ini tentang bagaimana nak mendapatkan hasil ekonomi dalam negara. Dia tanya ulama. Abu Yusuf pakai orang kitab sehingga keluar satu kitab nama dia Al-Kharaj. Kitab Kharaaj. Sehingga rojokan hari ini tujuan apa? tujuan Harun al-Rashid nak baca kitab tu, nak buat sistem ekonomi khususnya berkait dengan cukai pertanian dalam khalipah Islam punca dia mana? bila khalipah balik bila pemerintah bagus ulama' jadi bagus rakyat jadi bagus tapi kalau pemerintah jahat buat hmm. himpunan jutaan belia pun hmm. hak mari jepuk belia-belia daripada Korea jepung Dahlah pakas ke saya lop ulop, Allah, hak pakas ke tu saya lop lagi. Gosok pemikiran, gosok hati, gosok perangah, gosok anak-anak muda, gosok kehidupan dia. Kunci dia apa? Macam mana nak terus? kena menang, kena buat perubahan. Nak buat perubahan, kena ada usaha. kena ada kerja. Walau yang surat Allah, main yang suruh Allah tak tolong, orang yang tolong agamanya. Kena tolong agama. Kena bekerja. Kena kemping. Kena ajak. Kena seru. Kena pujuk. Kena beritahu. Kena bertemu. Kena ada personal touch. Kena ada sentuhan peribadi. Pada rakan-rakan dan kawan-kawan. Beritahu bahawa kita mesti buat perubahan. Jika kita tidak buat perubahan. Masa depan ummah, Masa depan Islam. Masa depan masyarakat. Menjadi bertambah teruk. Menjadi bertambah runtuh. Ini mesti ada. Saya rasa lah sekadar tu sebagai tersikirah dan kuliah kita yang agak panjang. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.